Бенедьо зняв з себе петик, постелив його на лавку під вікном і ляг спочивати. Він і справді був дуже втомлений. Ноги під ним тряслися від довгого і нацильного ходу. А сон його не брався. Думка, мов непосидюча ластівка, шибала то до Дрогобича, до старої матері, то до Борислава, де відтепер прийдеться йому жити. Йому пригадувались оповідання ріпників, котрі він чув по дорозі. В його уяві вони прилітали не як слова, а як живі образи. Тут всі ми забутий ріпник, хорий, безпомічний, конає сам на берлозі десь у якимось скритім закамарку і дармо пищить їсти, дармо просить води, нема кому йому подати. Тут жид витручує робітника з роботи, кривдить його при виплаті, обдурює і ганьбить. Нема кому впімнутися за робітником, зарятувати його в нужді. Ніхто ні про що не дбає, крім себе самого, думав Бенедю. Та й тому так усі бідують. Але якби всі взялися докупи, то що би зробили? Бенедю не міг того знати. Та як їм взятися докупи? І цього бенедю не знав. «Господи Боже!» – зітхнув він в кінці звичайною у наших простих людей безрадністю. «Наведи мене на яку добру думку!» В тій хвилі Бенедіо думкування мусило перерватися. До хати ввійшло кілька людей-ріпників і, привітавшися коротко з Матієм, Посідали на лаві. Бенедьов встав і почав розглядати прибувших. Були тут передовсім два хлопи, котрі відразу мусили кожну увагу звернути на себе. Високі, рослі та крепкі, мов два дуби, широкими, червоними, мов надутими лицями і невеликими сірими очима. Вони виглядали в тій маленькій хатині, мов два велеті а при з лиця, росту, волосся, очей були вони так подібні до себе, що треба було добре приглядітися і прислухатися їм, щоби їх розпізнати. Один з них сидів на лаві під вікном, заступивши своїми широкими плечима все світло, яке від заходячого вже сонця лилося вікном у хатину. Другий намістився на невеличкім зидлику коло дверей і, не кажучи ні до кого й слова, почав спокійно накладати люльку, не мов там, на тім зидличку, і коло того порога було його предковічне місце. Крім тих двох велетів, найбільше звернув на себе Бенедіву увагу немолодий, уже низенький і очевидячки дуже говірливий та рухливий чоловічок. Відколи ввійшов до хати, він не переставав шниряти з кута до кута, то ніби чогось шукаючи, то ніби добираючи собі місця досидження. Він кілька разів обізрів Бенедя, переглипувався з Матієм, котрий з усміхом слідив за його рухами, а навіть шепнув щось до вуха одному з велетів, тому що сидів на зидлику під одверима. Велет тільки головою махнув, а потім встав, відоткав дерев'яну тканицю від печі і встромив свою люльку в попіл, щоби запеклася. Рухливий чоловічок за той час знову вже обшниряв усі кути, то потираючи собі на стовбурчину мовщітка чуприну, то поправляючи на собі ремінь, то в кінці таки розмахуючи руками. Крім тих трьох людей, було в хаті ще зотри. Бенедіо розглядів на лаві в півтіні одного старого діда з довгою сивою бородою, але з здоровим лицем і кремезним виглядом, мов молодого. Побіч нього сидів молодий парубок, круглолицей, рум'яний, мов дівочка, тільки що сумний і понурий, мов засуджений на смерть. Далі в куті, зовсім в тіні, сиділи ще якісь люди, котрих лиць не міг розглянути Бенедю. Ввійшло ще кілька ріпників до хати, щенився гамір. «А це що, завозний, наздекуцію у вас?» – промовив грубим, мов труба голосом до Матія, один з велетів, той, що сидів під вікном. Ні, Богу дякувати, відповів Матвій, все бачив уцтивий чоловічок, робітник, мулярський майстер. Прийшов нині з Дрогобича до нової фабрики, то ось на зарінку будуть нову нафтарню ставити. Так, відповів велик протягуючи голос, ну то про мене. А чия то буде нафтарня, додав він, звертаючися до Бенедя. Леона Гаммершляга, знаєте, того віденського жида, що щось два роки тому прибув сюди. Ага, того? О, той у нас закарбований віддавна. Правда, по братими Деркачу? Рухливий чоловічок в тій хвилі найшовся коло Велета, дрібцюючи довкола нього. правда-правда, закарбований моцно, він засміявся, але нічого не пошкодить, як буде, мав, і більше карбів. «Певно, що не пошкодить», – потвердив велет. «Ну але як же, побратими Матію, можем ми нині тубалакати своє? Чи може, як маєш нового жильця, то нас наженеш із хати шукати нового місця?» Велед грізно глянув на Матія, і, очевидячки, ся бесіда мала бути доганою. Матій почув все і змішався трохи, а далі сказав, устаючи з остільця і виймаючи люльку з рота. Але Господи, борони, щоби я вас виганяв. Мої побратими любі, раз я пристав до вас, то вже й не попущуся вас, оте не бійтеся. І моя хата зовсім де для вас отвором. А про нового жильця. «Правда, я зле зробив, приймаючи його, а не зарадившись уперед з вами. Але ж, бо, видати, приходить чоловік змучений, слабий, жиди його не хотять приймати, а з лицям видно, знаєте, я на те старий практик, що людина добра. Ну, що я мав робити? Впрочим, як це гадаєте, не можемо йому бути з нами, то я його відправлю. Але мені здається, що він би був і для нас добрий. «Каже, що горівки не п'є, значиться, одно добре. Ну, а, по-друге, робити буде при новій фабриці, то й війдь там може нам щось часом сказати». «Горівки, кажеш, не п'є?» – питав Велет. «Сам їм то чув від нього, а втім ось він тут, питай го сам». Мовчанка стояла в хаті. Бенедю сидів в куті на своїм петику і дивувався дивним дивом, що це все має значитися? Чого зійшлися ті люди і чого хочуть від нього? Дивно йому було, що Матій попросту звиняється перед ними, хоч сам каже, що це його хата. Але найдивніше було йому з того грубоголосого велета, котрий поводився тут, мов як старший, мов господар, прикликував до себе то одного, то другого і шептав їм щось до вуха, сам не рушаючися з місця. Далі він звернувся до Бенедя і почав випитувати його строгим голосом, немов суддя при допросі, між тим, коли всі присутні, звернули на нього очі. – Ви що, челядник мулярський? Ні, помічник, а при тій фабриці не знаю, за яку ласку маю бути майстром. Велет покрутив головою. Гм, майстром, а за яку то ласку? Певно, вмієте добре доповідати жидові на своїх товаришів? Беннедьо спалахнув увесь мов Він хвилю вагувався, чи відповідати велетові на його питання, чи плюнути йому в очі, забратися йти геть з цієї хати та з тих дивних людей. Далі надумався. «Плетете, дурниці!» – сказав підтиком. «Може, то вашого батька-сині вміє дещо кому доповідати, а у нас то-то не водиться. Аж і дівська ласка впала на мене непрошена. Відай за те, що при його закладинах мене трохи не забила підойма, якесь ми спускали йому угольний гольний камінь». «Ага!» – буркнув протягло Велет, і його голос почав трохи м'якнути. Побратиме Деркачу, звернувся він нараз до невеличкого, рухливого чоловічка, а пам'ятай, абись не забув його, стото то закарбувати на того Леона, що він каже. Та розумієш, що не забуду, хоч то нібито то сталося в Дрогобичі, а ми маємо тільки до Борислава, але то нічого не шкодить. Жидовий без того легше не буде. Ну, а що ж ви, говорив далі велеть до Бенедя. Як ту будете майстром, то будете так само збиткувати та кривдити робітників, як другі? Будете ссати з них, що може, і виганяти з роботи заледа слово? Розуміється, що так. Майстри всі однакові. Бенедеві не стало терпцю. Він встав і, беручи свій петик до рук, обернувся до Матія. «Коли сте мя приймали в свою хату на мешкання, – сказав він тремтячим голосом, – казали сте ми, щоб им був добрий, то буду вашим сином. Ну але скажіть же самі, як то бути добрим, коли ось якісь люди входять до хати і ні з того, ні з цього причіпаються до мене і ганьблять, не знати за що і яке? Як ви мя на таку брали, то ліпше було й не приймати, був би се досі найшов спокійнішу хату». А тепер прийдеся йти під ніч. Ну, але принаймні буду знати, що за люди, бориславські робітники. Бувайте здорові». З тими словами він натяг петик і, беручи на плечі свій узлик, звернувся до дверей. Всі мовчали, тільки Матій моргнув до велета під вікном. Між тим другий велець сидів, мов, скала під дверима, за першою собою вихід, і хоч Бенедьо сказав до нього «Пустіть!». Він ані кинувся, немов і не чув нічого, тільки люльку пихкав по волі. «Але ж, Господи Боже!» – скрикнув нараз смішною за матій. «Стій, чоловіче добрий, куди втечеш? Не знаєш, бачу жартів». «Постій, побачиш, до чого воно йде!» «То що я маю стояти?» – відповів гнівно Бенедю. «Може, скажете ми ще довше слухати від оцього чоловіка такої ганьби, як досі?» «І не знаю, відки то він чув, що я когось кривджу та збиткую!» «То ви вважаєте мої слова для себе ганьбою?» – спитав напівлагідно, а напівстрого велет. «Розумієся?» Ну, то перепрошаю вас. Не перепрошайте, волете бути чимніші та не ображати, ніж відтак перепрошати. Я простий чоловік, бідний робітник. Але чи ж тому все леда, хто має мені всяку дурницю в очі тикати? А може ви на то дуфаєте, що ви моцні, а я слабий? То вже можете мене безпечно ображати? Ну, то пустіть мене геть, не хочу слухати вашої бесіди. І він знову обернувся до дверей. Ну, но но ну, говорив Матій, – «ті люди ще готові на правду посваритися, не знаючись самі за що. Але ж постій, чоловіче Божий, гніваєшся, а не знаєш за що? Як-то не знаю? Не бійтеся, я вже не такий дурень», – офукнувся Бенедю. «Так що не знаєш?» Ти вважаєш за образу слова того чоловіка, а тим часом він говорився тільки на те, щоб тебе витрібувати. Витрібувати? В чим? Яке в тебе серце, яка гадка. Розумієш тепер? А нащо ж йому то знати? То вже побачиш пізніше. А тепер розберися та сідай на своє місце. А фукатися не треба, не боже. За день би нас усіх не стало, якби ми хотіли так на всяку біду фукатися, яка нам долягає. А моя гадка така. Меншу біду перетерпи, щоби більшої встеречися. Коли бо то у нас, звичайно, на виворіт робиться. Як мала біда, то чоловік бурчить, а як велика, то мовчить». Бенедю все ще стояв насеред хати в петиці і з мішком на плечах та роззирався по присутніх. Матій між тим засвітив каганець жовтого бориславського воску, і в його світлі лиця зібраних ріпників видавались жовтими та понурими, мов лиця трупів. І в другий раз старий Матій відібрав від Бенедя мішок і зняв з плечей петик, а взявши його за плече, Попровадив до Велета, що вже сидів понурий і грізний під вікном. «Ну, перепросіться раз навсігди», – сказав Матій. «Я все гадаю, що будем мати з того чоловіка нового товариша». Бенедьо і Велет подали собі руки. «Як вас маємо звати?» – спитав Велет. «Бенедьо, синиця. А я звусь Андрусь Басараб». А он то мій брат Цень, а от це наш Карбовий Деркач, а от от старий дідусь то побратим Стасюра, а от той Парубок то побратим прийде Воля, а он то також наші побратими, ну а ваш Газда також. Ви, певно, всі з одного села, що побратимаєтесь». Сказав Бенедю, дивуючись, прочим, що старі чоловіки побратимались з молодими, бо по селах звичай, що тільки ровесники побратимаються між собою. «Ні, ми не з одного села», – відповів Басараб. «А так, побратимаємось в іншім способі. Впрочім, сідайте, будете видіти. А якби вам схотілося, то можете і ви пристати до нашого побратимства». Бенедя ще дужче здивувало те вияснення. Він сів, не кажучи нічого і чекаючи, що з того буде. «Побрати ми сказав Андрусь Басараб до Карбового. «Пора нам узятися до свого. Де твої палиці?» «Зараз то будуть», – відповів Деркач, вибіг до сіней і вніс від там цілий оберемок тонких ліскових палець, зв'язаних у жовкою докупи. На жодній палиці видно було більші або менші карби, один попри один, так як се роблять хлопці, що пасуть гуси, і на палиці значать собі карбами кількох котрого гусят». «Закарбуй на Леона то, що повідав синиця». Сказав далі Басараб. В хаті між тим зробилася тиша.